Un veac de singurătate. Pista 1. Un veac de singurătate. Roman de Gabriel García Marquez. Traducere și cuvânt înainte de Mihnea Gheorghiu. Editura Minerva, București, 1974. Cuvântul traducătorului. Când terminăm de citit cartea aceasta, am avut revelația unei capodopere. Întrebat de un critic literar despre alegerea virtuală pe care aș face-o între cele 10.000 de romane ce apar anual în editurile din toată lumea, am răspuns fără ezitare, rostind numele acestei cărți publicate în 1967 și traduse aproape imediat în 15 limbi. Sienanios de Soledad de Gabriel García Márquez, acest amestec extraordinar de iluzie și realitate, de memorie și profeție, document literar de cea mai autentică viziune sudamericană. Titlul tuturor versiunilor străine pe care le cunosc m-ar fi obligat poate să-l transcriu aici, 100 de ani de singurătate, dar retroversiunea lui în stilul original nu s-ar fi întors exact acolo de unde venise, din istoria timpului, de acolo, din veac. De aceea i-am și spus așa, respectându-i pe dant și numărul vorbelor, un veac de singurătate, dar nemaicutezind să rețin și simțământul tulburător din hispanicul singurătate, pentru care noi avem dorul incontestabil prezent în toată această ciudată poveste de iubire în care și moartea e un vis al vieții. Romanul acesta este o carte continuă pe care autorul n-a părăsit-o niciodată în tot ce a scris înainte și după ea, fiindcă este epopeia infinitei sale nostalgii de care viața lui refuză să se despartă. Aceasta de teamă să nu-i trădeze adevărul și puritatea copilăriei pierdute. Extinzând pe un plan continental sentimentul acesta difuz de fidelitate absolută față de simbolul satului natal, Scriitorul realizează aici cronica universală a unui microcosm izolat de restul lumii, într-un strigăt prelung ca un semnal de alarmă pentru recuperarea măreției abandonate a omului. Născut în 1928 la Aracataca, statul columbian pe care le vocă sub numele de Macondo, Gabriel García Márquez a trăit o viață grea și agitată, exercitând variate îndeletniciri și profesiuni, manuale și intelectuale. A fost și gazetar și cineast ca să-și câștige existența. După 1955, patru romane i-au construit cu destulă trudă calea spre celebritate. La Oharasca, frunzișul, el coronel Notien quien le escriva, cine le colonelului Narecine lui narecine să-i scrie, 1961, los funerales de mama grande, funeralile mamei mari, 1962, și la mala ora, ora fatală, 1962. Era al cincilea, cel de față, i-a adus o fulgerătoare glorie mondială, urcându pe o treaptă egală cu cei mai mari romancieri ai Americii Latine, cu Borges, Rulfo, Carpentier și Cortázar. Criticii contemporani sunt de acord că Gabriel García Márquez este unul din cei mai însemnați prozatori ai zilelor noastre. Ziarul englez Times scria despre un veac de singurătate, că este o capodoperă și, desigur, unul dintre cele mai bune romane latino-americane scrise vreodată. Márquez, a reușit nu numai să facă un best dar unul care își merită integral succesul. El, Le Monde ținea să adauge că Gabriel Garcia Marquez a atins expresia cea mai perfectă și cea mai patetică a singurătății omului sud-american. Cineva a vrut să înțeleagă mai bine sensul acestei soledad și a avut prilejul, mai înainte de a contracta această versiune română, să-l întrebe pe însuși autorul cărții despre înțelesul pe care îl acordă. Atunci Marquez a spus... Desigur că Macondo, microcosmosul imaginar unde se desfășoară timp de 100 de ani avatarurile clanului Buendia, poate reprezenta un epitom al întregii Americi Latine, nu numai al unei singure țări, de pildă Columbia. Dacă evenimentele Universului Macondo, zguduit ritmic de cataclisme naturale și sociale, de dezlănțuirea stihiilor Pământului și ale vrăjmășiei oamenilor, ne dau într-o parabolă imaginea unei lumi sfâșiate, instabile, ei bine, sunt consecințele inerente ale colonialismului și mai ales ale subdezvoltării care determină o serie de angrenaje absurde, iraționale, nu numai în planul destinelor unui popor, ci în însă psihologia oamenilor. Nu cred totuși că părerile autorului sau ale comentatorilor lui din cele trei continente vor putea influența simțămintele cititorului și atitudinea lui independentă față de această carte, atât de solară în neobișnuitul ei farmec și atât de poetică în cruzimea ei fatalistă. Alegând singur între ficțiune și realitate, poteca spre filozofia atât de particulară a acestui suprarealism folcloric latinoamerican, transpus într-o limbă literară dificil de specifică, uneori intraductibilă, el va avea în primul rând dreptul de a spune că traducerea n-a fost la înălțimea originalului. Mihnea Gheorghiu Mulți ani după aceea, în fața plutonului de execuție, colonelul Aureliano Buendia, avea să-și amintească de după amiaza îndepărtată când tatăl său l-a dus să facă cunoștință cu gheața. Macondo era pe atunci un cătun cu vreo 20 de case din lut și trestie, clădit la marginea unui râu, ale căruia pe diafane alunecau prin albia cu pietre lucioase, albe, enorme, ca niște ouă preistorice. Lumea era atât de recentă, încât multe lucruri nici nu aveau încă nume, iar pentru a le deosebi, trebuia să le arăți cu degetul. În toți anii, în luna martie, o mică șatră de țigani zdrențăroși își întindea cortul în apropierea satului și în larma fluierelor și tamburinelor făcea cunoscute noile invenții. Începură prin a aduce magnetul. Un, ți un țigan voinic cu barbă stufoasă și cu mâini de vrăbioi care răspundea la numele Melchiade făcuse în public o demonstrație grandioasă despre ceea ce numea A8 a opta a înțelepților alchimiști din Macedonia. Trecea din casă în casă, trăgând după sine doi drugi de metal și toată lumea fi cuprinsă de groază văzând cum căldările, sobele, cleștele și ispirtierele cădeau singure de la locurile unde se aflau, cum crapă lemnările din cauza cuilor și șuruburilor care încercau cu desperare să se smulgă din ele, ba chiar obiectele pierdute de multă vreme, apăreau acolo unde fusese căutate mai mult și se turau într-o debandadă turbulentă după dugi de fier magici ai lui Melchiade. Lucrurile au și ele viață proclama țiganul cu un accent gutural. Totul este să le trezești sufletul. Jose Arcadio Buendia, a cărui imaginație să întrecea întotdeauna însuși geniul naturii, ba chiar și miracolele și magia, s cotise că s-ar putea servi de această invenție gratuită pentru extragerea aurului din măruntaele pământului. Melchiade, care era un om onest, îl prevenise. nu e bun pentru așa ceva. Însă Jose Arcadio Buendia nu credea în vremea aceea în onestitatea țiganilor și-și dădu atârul și o turmă de capre în schimbul celor doi druci magnetici. Ursula Iguaran, femeia sa care conta pe aceste animale pentru a-și spori avutul în declin, nu-i zbuti să-l de la gândul său. Foarte curând vom avea atâta aur încât să pardosim cu el toată casa," îi răspunse bărbatul. Timp de câteva luni se încăpățână să dovedească temenicia previziunilor sale. Scormoni ținutul pas cu pas fără să uite nici de fundul râului, trând cei doi druși de fier și rostind cu voce tare formulele folosite de Melchiade. Singurul obiect pe care reuși să-l dezgroape, fu o armura din secolul al XV-lea, ale cărei părți erau sudate toate într-o carapace ruginită și care suna ca o enormă tigvă spartă plină cu pietricele. Atunci când José Arcad iobuie în dia și cei patru oameni din expediția sa, izbudirea să deschege armura, Descoperirea în interiorul ei un schelet calcificat care purta la gâtul medalion de aramă coșuviță din părul unei femei. În martie reveniră țiganii. De data aceasta aduceau o lunetă pentru apropiat și o lupă de mărimea unei tobe pe care le drept ultima descoperire a evreilor din Amsterdam. Trimiseră o țigancă în capul satului și instalară cheanul în gura cortului lor din celălalt capăt. În schimbul unei sume de 5 reali, oamenii se postau în fața lunetei și puteau vedea țiganca la un pas de ei. Știința a de depărtările, proclama Melchiade. Peste puțină vreme, omul va putea vedea ceea ce se petrece în orice loc de pe pământ, fără să iasă măcar din casă. La amiază, pe o vreme toridă, făcură o demonstrație uluitoare cu lupa lor enormă. Adunară o grămadă de buruieni uscate din mijlocul drumului și le aprinseră prin concentrarea razelor solare. jose Arcadio Buendia, care încă nu reușise să se consoleze de pe urma dezamăgirii sale cu magneții, concepu ideea de a folosi această invenție, ca armă de război. de încercă din nou să-i schimbe hotărârea. Totuși, până la urmă, se învoi să-i dea lupa în schimbul celor doi drugi magnetici și a trei dubloni de aur. Ursula plânse de durere. Acești bani proveneau dintr-un sipet cu monede de aur pe care tatăl ei le adunase de-a lungul unei vieți pline de privațiuni și pe care ea le îngropase sub pat în așteptarea unui prilej potrivit pentru a le investi. Hoze Arcadio Buendia nici nu încercă măcar să o mângâie, fiind cu totul absorbit de experiențele sale tactice pline de abnegația unui cercetător, duse până la primejduirea propriei sale vieți. Voind să demonstreze efectele lupei asupra trupelor inamice, se expuse el însuși concentrării razelor solare și fu atins de arsuri transformate apoi în ulcerări, care luară multă vreme până să se vindece. Cu toate protestele soției sale, alarmată de o invenție atât de periculoasă, era gata să dea foc casei. Își petecea ceasuri îndelungate în odaia sa pentru a face calcule asupra posibilităților strategice ale acestei arme revoluționare, până când ajunse să alcătuiască un tratat de o claritate didactică uimitoare și de o putere de convingere irezistibilă. Îl trimise autorităților însoțit de numeroase dări de seamă asupra experienței sale și de mai multe planșe cu schițe explicative, prin intermediul unui mesager care trecu munții, se prin laștinile întinse, urcă în susul apelor tumultoase și era să piară în fiarelor sălbatice, se sfârșească în desnădejde, să moară de ciumă, înainte de a putea ajunge la o cale de legătură cu catârii poștei. Cu toate că pe vremea aceea călătoria până în capitală era aproape imposibilă, Jose Arcadio Buendia făgătuia să o întreprindă de îndată ce guvernul îi va fi dat un semn pentru a începe demonstrațiile practice ale invenției sale în fața împuterniciților militari și pentru a-i iniția personal în metodele complexe ale războiului solar. Așteptat timp de mai mulți ani răspunsul, Până la urmă, satul de așteptare se plânse lui Melchiade de insuccesul întreprinderii sale și țiganul îi făcu atunci dovada convingătoarei sale onestități. Îi restitui dublonii în schimbul lupei și mai lăsă pe deasupra câteva hărți portugheze și mai multe instrumente de navigație. Scrise chiar cu mâna sa un rezumat foarte succint al studiilor călugărului Herman, pe care îl lăsă pentru a se putea servi de astrolab, de busolă și de sextant. José Arcadio Buendia își petrecu lunile lungi ale anotimpului ploios, închis într-o încăpere pe care și-o amenajease la capătul din fund al casei, pentru ca nimeni să nu vină să-l deranjeze de la experiențele sale. Neglijindu-și cu desăvârșire obligațiile casnice, petrecea nopții întregi în curte, urmărind cursul aștrilor și era să capete o insolație în timp ce încerca să stabilească o metodă infailibilă pentru a repera amiaza. Când ajunse să stăpânească uzul instrumentelor sale, dobândi o cunoaștere a spațiului, care îi îngăduia să navigheze pe mări necunoscute, să exploreze ținuturi virgine, să întâlnească făpturi extraordinare, fără a fi măcar silit să-și părăsească o de lucru. Cam în această epocă, deprinse obiceiul să vorbească de unul singur, umblând de colo până colo prin casă, fără să ia seama la nimeni, în timp ce Ursula și copiii se speteau în grădinărie pentru a cultiva bananele și malanga, maniocul și ignama, bostanii și pătrăgerile vinete. Dintr-o dată, fără ca nimic să fi prevestit, Activitatea sa febriră se opri brusc și făcu loc unui fel de fascinație. Timp de câteva zile, păruca demonizat, repetând pentru sine, cu voce scăzută, un șir de presupuneri înspăimântătoare împotriva evidenței celor ce dicta rațiunea. În sfârșit, într-o marți din decembrie, la ora prânzului, se ușură dintr-o dată de toate poverile zbuciumărilor sale. Copiii aveau să-și amintească toată viața cu câtă solemnitatea Augustă luă loc în capul mesei, tremurând de febră, Răvășit de vechile prelungite și de imaginația sa exacerbată Și le dezvălui descoperirea lui Pământul este rotund ca o portocală Ursula își pierde răbdarea Dacă ai chef să nebunești, te nebunește singur Strigă ea Nu încerca însă să să bage în capul copiilor ideile tale țigănești Hozea, ca diobuien nepăsător Nu se lăsă intimidat de mânia soției sale Care într-un acces de furie îi zdrobi de pământ astrolabul El își construie altul convocând-o de sa pe bărbații din sat și le demonstră cu teorii din care nimeni nu înțelegea nimic cum se poate reveni la punctul de plecare, navigând mereu în direcția răsăritului. Satul întreg era convins că Jose Arcadio Buendiaș pierduse mințile, când s-o de care puse lucrurile la punct. El lăudă în public inteligența acestui om care, printr-o speculație astronomică pură, făurise o teorie verificată deja în practică, chiar dacă nu era cunoscută încă în Macondo, și în semn de admirație, îi făcu un cadou care avea să aibă repercursiuni decisive asupra viitorului satului. Un laborator de alchimie. Între timp, Melchiade îmbătrânise cu o repeziciune surprinzătoare. Pe vremea primelor sale vizite, i-ai fi dat aceeași vârstă ca lui Hoze Arcadio Buendia. Dar în timp ce acesta își păstra energia puțin obișnuită, care îi îngăduia să răstoarne un cal, numai prin de urechi, țiganul părea rost de o bală tenace. Erau de fapt urmările bolilor stranii și multiple contractate în cursul nenumăratelor sale înconjurări ale Pământului. După cum îi povestia el însuși lui Jose Arcadio Buendia, în timp ce ajuta să-și instaleze laboratorul, moartea îl urmărea pretutindeni dându-i mereu târcoale, fără a se hotărâ totuși să-și înfigă ghearele în el. Scăpase din toate catastrofele și flagelurile pe care le îndurase omenirea. Supraviețuise pe la Grei, în Persia, scorbutului în arhipelagul Sundei, leprei în Alexandria balei Beriberi în Japonia, ciumei bubonice în Madagascar, cu tremurului de pământ din Sicilia și naufragirii unui furnicar de oameni în strâmtoarea Magellan. Această ființă miraculoasă care susținea că deține cheile lui Nostradamus era un personaj lugubru învăluit în tristețe, cu o privire de asiatic care părea să cunoască fața ascunsă a oricărui lucru. Purta o pălărie neagră și mare, care semăna cu aripile întinse ale unui corb, și o jiletcă de catifea patinată toată de celușiul verzui al veacurilor. Dar în ciuda științei sale nemăsurate și a misterului care îl înconjura, suporta povara condiției umane și pământești care îl făcea să se împiedice în problemele mărunte ale vieții cotidiene. Se plângea de infirmitățile bătrâneții, suferea din pricina celor mai mici neajunsuri materiale și încetase de mult să mai râdă, scorbutul smulgându-i toți dinții. jose Arcadio Buendia, a avut certitudinea că ziua în care, la ceasul sufocant al amiezii, Melchiadei destenuia aceste secrete, avea să marcheze începutul unei prietenii foarte strânse. Istorisirile sale fantastice îi atraseră admirația copiilor. Aureliano, care pe vremea aceea nu avea mai mult de cinci ani, avea să păstreze toată viața imaginea lui din acea după amiază, când cu spatele întors spre oglindirea metalică ferestrei, le revelase cu vocea lui profundă de orgă, Căile către ținuturile cele mai întunecoase ale imaginației, în timp ce pe i picurau din pricina căldurii, strop de grăsime topită. Jose Arcadio, fratele său mai mare, avea să transmită acea viziune minunată ca o amintire ereditară tuturor urmașilor săi. Ursula, din potrivă, a rămas cu o foarte urâtă despre acea vizită, căci a pătruns în odaie tocmai în clipa când, din neatenție, Melchia despărsese un flacon cu biclorură de mercur. Miasmele diavolului, zise ea. Nici de cum, o corectă Melchiade. S-a dovedit că diavolul are proprietăți sulfurice, pe când asta ce vezi nu decât un pic de sublimat. Pe același ton profesoral se lansă într-o expunere savantă a forțelor diabolice ale chinovarului, însă Ursula nu-l luă în seamă și duse pe copii să se roage. Acel miros înțepător avea să -i rămână mereu în memorie, nedespărțit de amintirea lui Melchiade. Laboratorul embrionar cuprindea, în afară de o mare mulțime de recipienți, pâlnii, retorte, filtre și strecurătoare, un atanor, un fel de cuptor folosit de vechi alchimiști. Un atanor destul de rudimentar, o eprobeță de cristal cu gât lung strâmt, închip de o filozofic și un distilator fabricat chiar de către țigani, după descrierile moderne ale alambicului cu trei ramuri, al Mariei Evreica. Pe lângă toate astea, Melchiade îi mai lăsă niște eșantioane din cele șapte metale corespunzătoare celor șapte planete, formulele lui Moise și Zosima pentru înmulțirea aurului și o serie de însemnări și schițe privind proprietățile marelui maestru, care permitau acelui care va ști să le interpreteze, să se lanseze în fabricarea pietrei filozofale. A sedus de simplitatea formulelor pentru înmulțirea aurului, Hoze Arcadio Buendia I-a făcut curte ursulei timp de câteva săptămâni pentru ca să lase să dezgroape monedele coloniale și să le înmulțească de atâta ori de câte ori se putea diviza mercurul. Ca întotdeauna, ursula acedă în fața încăpățânării neclintite a bărbatului ei. Jose Arcadio Buendia arunca atunci 30 de dubloni într-o căldare și i topi la un loc cu pilitură de cupru, de orpiment, de sulf și de plumb. Puse totul să clocotească la foc încins într-o căldare plină cu ulei de ricină, până ce obținu un sirop gros cu miros pestilențial care te făcea să te gândești mai degrabă la caramelul vulgar decât la aurul magnific. În urma distilărilor dispersate și până la urmă dezastruoase, topită la un loc cu cele șapte metale planetare, prelucrată cu mercurul ermetic și cu vitriol de cipru și coaptă din nou în untură de porc în lipsa de ulei de hrean, prețioasa moștenire a ursulei fure redusă la câteva rămășițe carbonizate care nu se puteau deslipi de pe fundul căldării. Când s-au întors țiganii, Ursula ațâțase împotriva lor tot satul. Totuși, curiozitatea a fost mai puternică decât teama. Și de data aceasta, ciganii trecură prin sat făcând un vacarma surzitor din tot felul de instrumente muzicale, în timp ce crainicul public anunța prezentarea celei mai formidabile descoperiri a oamenilor din Nazianz. Astfel că toată lumea se îndreptă către cort și, în schimbul unui bănuț, putu să-l vadă pe merchiade cu totul întinerit, înstrăvenit, fără niciun rid, însestat cu o dantură cu totul nouă, strălucitoare. Acei care și-aminteau de gingiile sale roase de scorbut, de obrajii fleșcăiți, de buzele veștejite, se cutremură în fața acestor dovezi evidente despre puterile supranaturale ale țiganului. Bui Măceala a făcut loc panici atunci când Melchiadeș scoase dinții, intact și bine înfipți în gingiile sale, apoi îi arătă publicului timp de o clipită în care redeveni deveni omul decrepit din anii trecuți, pentru a și-i pune din nou la loc și pentru a să cu siguranța deplină a tinereții sale regăsite. Hozear ca Diobuendia însuși socotică știința lui Merchiade, întrecuse de data aceasta limitele extreme a ceea ce era îngăduit. Totuși, se simți cuprins de un entuziasm salutar atunci când țiganul, de îndată ce rămaseră singuri, îi explică mecanismul danturii sale false. Acest lucru îi se păru atât de simplu și atât de miraculos, cât chiar de a doua zi se dezinteresă complet de cercetările alchimiste. Trecu printr-o nouă criză de deprimare, își pierdu pofta de mâncare și își petrecu zilele, foinduse se de colo-colo prin casă petrec în lume lucruri extraordinare, îi spunea Ursulei. Nu mai departe decât din coloderul se găsesc tot felul de aparate magice, în timp ce noi continuăm să trăim ca măgarii. Acei care îl cunoșteau din zilele când se întemeia Macondo, erau mirați de schimbarea petrecută în el sub influența lui Melchiade. La început, Cadio Buendía era un fel de patriarh tânăr care dădea îndrumări pentru semănături, sfaturi pentru creșterea copiilor și animalelor și colabora cu toți până și la muncile manuale pentru bunul mers al comunității. Deoarece casa lui era încă din primele zile cea mai frumoasă din sat, s-au clădit și celelalte după asemănarea ei. Aceasta avea o sală comună, spațioasă și bine luminată, o sufragerie cu flori în culori vii, două camere, o curte cu un castan uriaș, o grădină bine cultivată și un ocol în care trăiau pașnic caprele la un loc cu porci și găinile. Singurele animale interzise, nu numai în casa aceasta, ci în întreg satul, erau cocoși de luptă. În domeniul ei, Ursula făcea treabă bună ca și soțul ei într-al său. Activă, meticuloasă, foarte serioasă, această femeie cu nervi tari pe care nimeni n-a putut-o auzi vreodată fredonând o melodie, părea pretutind în prezentă din zorii zilei până la ceasurile târzii din noapte, însoțită mereu de foșnetul molcom al fustelor garnisite cu volane. Mulțumită ei, pardoseala de pământ bătătorit, zidurile din tină, uscată, pe care nu le tencuiseră cu var, Mobilele rustice pe care le făcuseră ei înșiși rămâneau mereu curate, iar lăzile vechi în care se păstrau albiturile răspândau un miros plăcut de busuioc. Nici când n-ai fi găsit în sat un om mai întreprinzător decât Jose Arcadio Buendia, el rânduise așezarea caselor în așa fel, încât de la oricare dintre ele se putea ajunge la râu și se putea face aprovizionarea cu apă, fără ca nimeni să depună eforturi mai multe decât vecinul. Și tot el trasase ulițele cu atâta grijă și bun simț, încât nicio casă să nu primească mai mult soare decât celelalte în ceasurile de căldură mare. În câțiva ani, Macondo deveni satul cel mai bine gospodărit, cel mai harnic dintre toate satele cunoscute până atunci de cei 300 de locuitori ai săi. Era într-adevăr un sat fericit. Nimeni nu avea peste 30 de ani, nimeni nu murise încă. Chiar din epoca așezării sale, José Arcadio Buendia, Construise curse și cuști și în scurtă vreme umplu cu turpiales, păsări cântătoare, canari, pițigoi albaștri și mărăcinari cu gât roșu, nu numai casa lui, ci și toate casele din sat. Concertul atâtor păsări diferite devenea așa de asurzitor, încât Ursula își astupa urechile cu ceară de albine pentru a nu-și pierde simțul realității. Când tribul lui Melchiade veni pentru prima oară la Macondo ca să vândă boabe de cleștare împotriva migrenei, Toată lumea se miră că a găsit drumul spre satul acesta pierdut în letargia mlaștinii, însă țiganii mărturisiseră că se orientaseră după cântecul păsărilor. Acest frumos spirit de inițiativă dispăru în scurtă vreme, spulberat de febra magnetelor, a calculelor astronomice, a visurilor de strămutare și a dorinței arzânde de a cunoaște minunile lumii. Din întreprinzător și curățel cum era mai înainte, Jose Arcadio Buentia luă în curând înfățișarea unui vagabond, neglijent în modul de a se îmbrăca, cu o barbă zbărlită pe care Ursula abia îi putea să-i o taie din când în când cu un cuțit de bucătărie. Se găsirea chiar unii care să-l considere victima nenorocită a unei vrăști ciudate. Cu toate acestea, chiar și cei care erau cei mai convinși de nebunia lui, își lăsară lucruri și familia pentru a urma atunci când, aruncându-și pe umăr uneltele de pionier, ceru tuturor să-i dau o mână de ajutor pentru a deschide un drum care să pună Macondo în legătură cu marile invenții. José cadio nu cunoștea deloc geografia regiunii. El știa că spre răsărit se întindea un lanț de munți de netrecut și de cealaltă parte a acestor munți, vechea cetate Rioacea, unde, dintr-o epocă îndepărtată, după cum îi povestise primul Aureliano Buendia, strămușul său, Sir Francis Drake se amuza vânând cu lovituri de tun caimanii, pe care apoi îi peticea și îi împăia pentru a-i aduce reginei Isabela. În tinerețea, el și oamenii săi, însoțiți de femei, copii și dobitoace, cu tot felul de unelte și efecte, pe munți în căutarea unei ieșiri la mare. Însă, după 20 de luni, renunțaseră la întreprinderea lor și întemeiaseră satul Macondo pentru a nu mai face cale întoarsă. Așa că drumul acesta nu-l interesa, deoarece nu putea decât să le readucă pe urmele trecutului. Spre zi se o zonă de smârcuri acoperite cu un strat de vegetație deasă, apoi universul vast al naștinilor imense, care, după spusele țiganilor, nu cunoștea margini. Mlaștinile vaste se prelungeau spre apus printr-o întindere de ape fără orizont, în care trăiau cetacei cu piele fragedă, cu cap și trunchi de femeie, care îi rătăceau pe navigator prin seducția nefastă a mamelor lor enorme. Țiganii rătăcise timp de șase luni pe această întindere de ape, înainte de a fi atins limba de pământ solid pe unde treceau cătării poștei. Dacă se ținea seama de calculele lui José Arcadio Buendia, singura posibilitate de contact cu civilizația era calea către noapte. Astfel, că îi echipă cu unelte pentru defrișare și cu arme de vânătoare pe aceiași oameni care le însoțiseră în vremea când întemeia Sema Kondo. Își îndesea înraniță instrumentele de navigație și hărțile și porni în această aventură nebunească. În primele zile nu întâlniră nicio piedică serioasă. Merseră de-a lungul marului Pietros al râului pentru a cobori până la locul unde, cu ani înainte, descoperiseră armura o și de acolo se afundară în pădure pe un drum cu portocal sălbatici. La sfârșitul primei săptămâni Uciseră și jupuiră un cerb, însă se-l să mănânce numai jumătate din el, iar restul îl sărară pentru zilele următoare. Această precauție le permise să amâne timpul când trebuiau să mănânce din nou papagali, a căror carne albastră avea un gust aspru de musc. Apoi, timp de peste zece zile, nu mai văzură soarele. Solul devenea moale și umed, asemenea unui strat de cenușă vulcanică, iar vegetația își înmulțea capcanele, ciripitul păsărilor și zarva maimuțelor răsunau tot mai îndepărtate și lumea devenea nesfârșit de tristă. Oamenii expediției se simțau copleșiți de amintiri, care păreau și mai vechi în acest paradis umed și tăcut, de dinaintea păcatului strămoșesc, unde cismele se înfundau în smărcuri de păcură fumegândă și în care se nepustau cu lovituri de satâre asupra câinilor sângerii și salamandrelor aurii. Timp de o săptămână, aproape fără să schimbe o vorbă între ei, Înaintară ca niște somnambuli într-o lume dezolantă, abia luminată de slabele reverberații ale insectelor fosforescente și cu plămânii apăsați un miros înăbușitor de sânge. Nu se mai puteau întoarce, deoarece drumul pe care îl deschiseseră se închidea în dată în urma lor, de o vegetație proaspătă pe care o vedeau aproape țâșnind sub privirile lor. Nu face nimic, zicea Hozar, ca Esențialul este să nu ne pierdem niciodată simțul orientării. Bizuindu-se întotdeauna pe busolă, continuă să-și călăuzească oamenii în direcția nordului invizibil, până când reușiră să iasă din acest ținut fermecat. Era o noapte întunecoasă, fără stele, dar tenebrele erau împregnate de un aer curat, proaspăt. Istovis de drumul lung, își întinseră hamacurile și dormiră duși pentru prima oară după două săptămâni. Când se deșteptară, cu soarele sus, rămase răstupefiați, fascinați. În fața lor, în peisajul frumos al ferigilor și palmierilor, albi de pulbere în lumina tăcută a dimineții, apăru un enorm galion spaniol. Acesta era ușor înclinat spre tribord și de pe catargul intact atârnau rămășițele mizere ale pânzelor între odgoane înflorite cu orhidee. Botul navei, acoperit cu o carapace uniformă de remore fosilizate și de un mușchi fin, era adânc înfipt în solul stâncos. Totul părea înscris într-un izolat de restul lumii un spațiu alcătuit din însingurare și uitare, ferit de prefacerile datorate vremii și de lumea paserilor. În interiorul navei pe care membrii expediției îl explorară cu un frigurare stăpânită, nu exista altceva decât un tufiș des de flori. Descoperirea galionului semn că marea era pe aproape frânsea vântului Hozea Arcadio Buendia. Considera ca o farsa destinului său capricios faptul de a fi căutat marea fără să o fi descoperit vreodată, cu prețul nenumăratelor sacrificii și greutăți și de a fi descoperit-o acum fără să o caute, dacă urmezișul drumului său pe un obstacol de netrecut.